«Для м'якого впливу на непокірних пропонувалося допустити декого із зазначених осіб до роботи за спеціальністю у колективах, які здатні виявляти позитивний ідеологічний вплив». Кінець цитати. Разом з тим, уважали за необхідне організувати виступи у пресі – Відомих діячів культури та науки пропонувалися Олесь Гончар, Борис Олійник, які засудили б антивладні дії дисидентів. Зокрема, наголосили на їхніх зв'язках із закордонними антирадянськими центрами. Органи безпеки не полишали спроб використати компрометацію конкретних осіб. 27 вересня 1987 року на київському Литовищі затримано американську журналістку Марту Коломієць, серед речей якої виявили відеокасету із записом інтерв'ю двох відомих українських дисидентів В'ячеслава Чорновола і Богдана Гориня. Цей факт – Спецслужба намагалася використати для того, щоб представити їх як зрадників, котрі працюють на ворожу державу. КГБ підготував і розмістив у пресі статтю під назвою «Інтерв'ю з-під поли», в якій стверджувалося, що насправді Чорновіл був засуджений за спробу зґвалтування при обшуку в нього конфісковано книгу «Майн Камф», а журналістка придбала для дисидентів автомобіль, чотири магнітофони та дорогий одяг у валютному магазині. На думку ОКБ, пропагандистський ефект від організованих акцій був успішним. У редакції газет, телерадіокомітет, адміністративні органи, звітували вони партії приходять численні листи від трудових колективів і окремих громадян із різким засудженням націоналістичних елементів і вимогами припинити їхні дії, що шкодять нашій державі». Кінець цитати. Отже, чекійська кампанія у пресі отримала відгук у формі організованої комуністичною партією хвилі обурення громадськості, тому обидві сили були задоволені від виконаної роботи. Саме таким чином комуністична влада поступово штовхала себе у вигадану реальність і втрачала можливість ефективно реагувати на справжні суспільні виклики. Додаткову проблему для КГБ – Становило те, що опозиційний демократичний рух діяв не лише на території України, але і в інших республіках СРСР та комуністичних країнах Східної Європи. Спецслужба мала справу з масштабним міжнародним явищем і чітко це розуміла. У звітах постійно звучить занепокоєння, що українські активісти – вивчають досвід громадських рухів Прибалтики та Польщі. Чекісти вважали надзвичайно важливим не допустити координацію та співробітництво між різними середовищами. В одному зі звітів із кінця 1987 року читаємо «Відповідно до указівок КГБ СРСР, МВД СРСР і прокуратури вдалося запобігти спробі Чорновола, Гореня і Геля взяти участь 10-14 грудня цього року у так званому Семінарі Незалежних громадських організацій країн-учасниць гельсінського процесу з гуманітарних питань. Кінець цитати. Українські делегації не дали вилетіти до Москви. Через три місяці в аеропорті у Львові кагибісти затримали активіста і колишнього політв'язня Степана Хмару, який прямував до Москви на семінар, присвячений боротьбі за права людини. У нього були вилучені машинописні документи, в яких украй тенденційно висвітлювалися хід перебудови в Україні і національна політика КПРС. Кінець цитати. Ці епізодичні успіхи не могли приховати головного – неготовності чекістів працювати в нових реаліях. Вони не бажали помічати змін, які відбувалися в суспільстві. Як і більшість представників влади, вони вважали, що зміни – лише нове слово в лексиконі партійної пропаганди яке слід частіше вживати у промовах. У журналі «Збірник КГБ СРСР», що виходив під грифом «Совершенно секретно», наприкінці 1987 року опубліковано велике інтерв'ю голови КГБ УРСР генерал-майора Миколи Голушка під промовистою назвою «Мислити і працювати по-новому». Головний український чекіст, ідучи за модними у владі трендами, заявляв «Наша увага зосереджена на впровадженні в організаційну роботу демократичних методів».